Denete, deneteera, deneteera dam bam När man har en som inte alls är gott Jag vet man strax tror det blivit dags för en jäkla massa sport Ja det blir fotboll, hockey, gul, bandy, golf och stav och Bara sport, bara sport, bara massor utan sport Jag det är bollar och klubbor och böcker och puckar och straff de berättar hur det går och står och görs så körs Bränns och känns och spänns och vänts Sparkas och bökas så stångas och stökas Och kämpas som varann istället på ängor Det är loppar och driver och stötar och nickar och servar i och ut <skratt> Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar Och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och stoppar <skratt> de och stoppar de och stoppar de med frit och sen sätter de en pärla Sen sätter de sig i gräset Sen sätter de dit fantastiskt rekord Bolle till pucken och pucken till klubba och klubba till hejsen Hejsen till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan På repor och rätta och grisen och grisen gör en stryk Hej! Och så är nu till en intervju med en tjej som har tappmedalj Och det känns väldigt bra Ja det här är nästa en ja det är skallar och kroppenästar och kuskar och och men Bara sport, bara sport, bara massor av sport Ja det är resultat som har blivit plakatet och tabell med kommentar Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar Ja det är rally och kul och skröskor och till och med dubbel Bara sport, bara sport, bara massor av sport Ja det är träning och tävling och sorg för fridan att ramla och missa en port de berättar hur det var och är och hur och är blir och blev och om det blir. och Därför och ut från och efter jag väntar på en för ett svar och alla krigar och sätter sig väntar så dödar hatar männos. Gå över och tackar dem och snakkar dem och snackar dem och pratar dem och tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem och vackrar dem och vackrar dem och chatter dem och chatter dem. Hittar du med flit och sen sätter de nitt en strut, sen hör man bliken skjut, sen kastar man radion ut. La da da da. slut. La da. High welcome. Goda. 295 295 Hör du, jag såg att det hade varit Tjenare Tjenare, jo Men jag såg att det hade varit Just den där killen på jobbet Som är från Skärpe mm. En 20-åring Och då hade han fått någon film det var en som hade... Men vart är det? Det är, ja, är... Ja, är jämnhöjd med engelskolan Och då är det den här vägen Som upp till din, dina föräldrar Ja ah. Och det hade ju varit alltså översvämning och det var så otroligt mycket vatten. Jaha. det har inte hört. Men det är lite sluttan upp på toppåt dem Ja. För det här var längst där är Ja men man svänger in till Engelskolan ungefär. Ja okej. Jaha. Det var det jävligaste. Och alla poddlusare vet ju att vi har haft enget med på. Enget håll på. Enget håll på. Jo men jag inte Engelskolan. Vi åkte till engelskolan hade ett övrigspod. okej. Säkert. Men nu är det någonting helt annat. Yes. Uh, jag kan bara med jag och ämnet det är då alltså sportbollar, bollsport är ja. synonymer till boll. Kula, klot, glob, sfär, bollspel, fotboll, läderkulan. Bara så att du har ja, ett intro. Läderkulan. Ja, och nu ligger nu ligger bollen där. <laughs> Mm. Vad säger vi om hockej då? Ja, Punksport. enligt Wikipedia så är det bollsport Ja, jag rankas som ett av de pucksporterna mm. Mm. Två Ja men det var ju en, en boll egentligen Och så ska de ju av topparna Nej, jo. <laughs> nu hittar du Nej Skalva det där Googla på det alla ja, okay. Jo så är det okay. Jag har läst i Laiman eller Buster eller något sådär. Uh -huh. Om vi inte spelar i början I, I England var du kom det kommer typ? det kom ju från England. Eller Kanada Jag tror att det kommer från England först Ja uh -huh. det är så här, det är konstigt mm. Men där ska det Om det var för att, för att den skulle glida bättre på isen Det Jag vet mm. Jag har ju eh, ska vi, vi kanske ska definiera Vad är bollsport Ja. Om det är en sport som spelas med boll, och ibland är det en andra redskap som till exempel klubbor eller racket. Det flesta bollsporter är lagsporter. Fotboll känner den världsledande bollsporten. Bollsporter har specifika regler och går vanligtvis ut på att göra fler mål poäng än motståndarna. Motståndare motståndarna. Ofta som en Beroende vilken bollsport det är, används redskap alternativt olika kroppsdelar för att förflytta bollen. Mm. Eh, tror du eller ej Jag har gjort en lista Tror du det, det har jag också över oh. Japp, Ja. Kan jag börja med, med min lista mm. Som är eh, över eh, Orter med anknytning till boll oh. mm. okay. eh, Femma mm. Bollywood Indien Ja mm. oh. eh. Det är många filmer som... som vet äh, en ställe du mot äh, Fyra. Bolivia. Ja. Mm. Trea. Bollsta. Ja, just det. Tvåa. Bollmora. Ja. Tyrelse, va? Ja, just det. Mm. Och etta. Bollnäs. Bollnäs, precis. Ja. För det är ju som två roliga ord. Det är både boll Bollnäs. och näsa. Ja. Bollnäsa. Mm. Sen har jag, jag har även. Jag vet, man kan inte in på din. Men jag, hade, jag har några andra saker som har med boll att göra. Uh -huh. Innan vi kanske går in på bollsporter Du är både med namnet och en bollsports, bollsportsutövare. Tim och Boll. Ja. Uh -huh. Just det. Det att ha pingpongspelare. Tysk. pingpongspelare. Mm. Så har vi ju Gronan Boll. Ja, precis. Jag tänkte säga att det är hans kusin, ja. Mm. <laughs> ja. Och så... Det är... Baggers kompis... Vad du heter Nej, jag har bort vad han heter. Men hans tjej heter i alla fall Susanne Boll. Mm -hmm. Och är musiker och psykolog. Och författare. Oj. Så sambord. Ja. kanske till. Till Ola. Så har vi med äh, maträtten. <coughs> Boljo-väs. Mm. Och sen har vi äh, gruppen som gjorde originalet. Tills som sedan äh, Status Quo gjorde väl ännu större. Gjorde in de armena. Gruppen var. Bolla. Bollen bollen är det. Jag hade glömt bort att var dubbla. Alltså du sa det förra gången. vi snackade army. Mm, okej. Okay. Då sa du jag då trodde jag att de bara heter bollen då sa du bollen bollen bollen bollen. är lika dumt liksom. Varför säger man kabel, till... kabel. Ja, jo. Baden Baden. The men... round varför, varför, varför kallar man det du är som företaget Johnson Johnson. Ja, varför säger man inte the bollans Johnson. the, the Johnsons. Mm. Och sen har vi ju även. Abels. <laughs> har vi även eh, barnprogrammet. Oh, boll Ja. bomba. Mm. Oh. Ah, bra. Mm. Nu slänger vi bollen trä. Ja, yes. Det bor över dig. Jag har lite äh, gjort en äh, lista på äh, sju topp av äh, låtar med bollar i. Sig. Mm, trevligt. Mm. Ska vi se om du kan lista ut artister För det kunde inte jag Fan. Nummer sju Alltså du har inte tagit från din egen samling Nej. Du har inte tagit från ditt minne Utan du har googlat Ja, okay. jag brukar aldrig köra ja. <laughs> Crystal Ball Sju Crystal Ball, det är ju eh... Christy... Eh... Gjorde inte eller Ett album som heter Crystal Ball inte en Wrecking Ball. En Wrecking ball var det, ja. Men, men... Eh... Jag visste inte här. Änta, äh. mm. Vad börjar på? Det finns två, men nu ser jag två jag har S var det ett, då. Även en flod. Ja, nej. Styx. Styx, ja, Christmas okej. Okay. Och någonting med... Jo, Keen. Den engelska... Keen var ju heta, vad kan det vara, 20 år sedan. Det heter men de har släppt några singlar. Nej, jag kommer inte. Nej. Okej. Okay. Nummer sex Ball and Chain. Ball and Chain. Vad betyder det egentligen? Det är ju det är sån här eh, kula, alltså kula och ja. Men han hade, hade eller vad hette det? det var inte Execise som hade den plattan, inte, nej. Nej, det här har jag vet jag vet inte, det, det så här Big Big Mama Thomas hade skrivit. Ja. Nummer fem Morsan då, till jan in... Thomas ja. ja, vi var inne på Wrecking Ball Där är det många artister bland ja. annat ja, den här Det var väl kvinna som har ja. Vad heter hon? Miley Cyrus, eller Cyrus. Ja, det det. Och så är det ju Brosan har gjort någon album Som heter Wrecking Ball mm -hmm. Och jag tror Vivian, det är Tillsammans med vi får inte snacka för mycket musik nu För då, då stänger Tom på Nej, okej okay. Men Jag men, är tillsammans med, med Ni, äh, Neil Peart Skulle jag bara säga <laughs> Neil Peart <laughs> Vi kan lämna det eh, Emilio Harris var också. också ja. Okej, okay, vi rusar vidare Nummer fyra Great Balls of Fire Det är ju, Det är ju Vad heter det Galningen på pianot där men uh, här har du gått Louis Louis Jerry Ger Lee Jerry Lee Jerry, Jerry Lee Louis <laughs> <Jerry laughs> Jeremy Lee. Ja, Nummer tre Rulla in en boll och låt den rulla Gösta Åh, oh, Det är en klassik Vad äh, var han med i? Landslaget äh, Sveriges so jaspan Överkurs för mig mm. right. Balls to the wall Nej Easy, easy. Mm. Och nummer ett, Emanominum. Gina Etta. Evan Som en gummiboll. Nej, Nej det är nog det. Kärleken är som en studsande boll. Och det är? Thomas Lerin. Ja. Har du funnit någon bättre titel någonsin? Ja, som en gummiboll kommer vi jag tillbaka till dig. Nej, kärleken ja. är som en studsande boll. Det är så jävla bra. Det var just Igår så... Så, så fantastiskt på så såg jag en kristen skiva mm. Som hade tagit jobbet för länge sedan ska jag säga. Det var också en, en underbar titel. Guds kärlek är som stranden. Ja. Mm. Det är väl ungefär i genhöjd. Ja, det var fan bättre. Mm. Eh, ja. Det var. Det var utvikling i musikens värld, men. Du har ju en du också på eh, sporter, holsporter. Ja. Ja. Min tur. Okej. Okay. vi ta? Och... Har du tio topp, eller? Ja. Uh. Okej. Okay. Tio toppar sen har jag. Ja men då tar vi en tio och varav en Då börjar jag med eh, volleyboll. Eh. Jag att faktiskt en penna och kryssa för mm. och se många som många var lika. Det alltså är ju är Du ändrar din nu lista nu. Kommer på en sport. Ja, men du hade Nej okej okay, då, vi kör till. Det blir typ, bli elfa. Du får räkna med fiktiv. Tje paddel. Räkna med fiktiv. Paddel. Eklam mode, <laughs> mode. Mode, mode lejon. Lejon. Ja 9. Uh, basket. 9. Bandu. Mm. Jag hade ju en. 8. Landhockey. Sällan man ser det, men jag, jag minns ju om det var OS. 70, ja, det var roligt. OS. Jag hade inte med landhockey. Ja. Jag tänkte att jag skulle spela ute på. Nej, nej. Land, när man såg tidigt 70-tal på OS som var mm. 72 22-26, man, man fick se. Lite landhockey. då har man ju aldrig sett. Man Nej. hade man knappt sett på, på bilder. Varför inte det blev en större sport? Mm. Ja, egentligen. Det är, det är nästan som innebandy ute. Jo. Det kändes coolare ja. när innebandy. Och så är klubbarna ju som rundar mm. på ena sidan. Ja. Bål och stenar. Ja, det är ja. rätt. Mm. Mm. Din Volleyboll. Volleyball. Sådär. Min sjua är nämnd Bandy Sjua handboll Oj, det där Min sexa Bowling Uh En <laughs> målsport, okay. ja. ja Alltså innebär att du inte inte med på din lista Nej. Nej Sexa rugby Delat med bordtennis För att vi ska få in en ny sport nu. Ja <laughs> Mot den där sådana glömmer jag kom på. Jag kommer på rugby, alltså Tim, tim, tim Boll. Vad heter det? Rugby, det är... det är stort. Ja, men den bollen, vet du den kom till? Nej, kommer inte på det. Ja, men Det var en nummer på spel också, så var det en chockis som, som, som sattes på bollen och svartplats. <laughs> <laughs> det ska det vara. Ja, det stod i bussar, <laughs> alltså, det kan man ha post. Ja, det är bra att titta på för. Ja, det är det på. Den är inte bra, men inte den, men pucken <laughs> Han på sen Hur kom pucken till? Man tog bort topparna på den ja. Mm. ja Fem i topp 5 äh, i topp, äh, femte plats Fotboll mm. Femma, basket det, det var ju någon Som tog död på mitt intresse På fotboll Jaha, Vi blev ja. inte nämna den mm. äh. Eh, fyra I e socker Sen är puck motsvarar boll mm. Ja Jag tog inte med hockey Det har varit ett att mina pucksporter Fyra Soccer Det snackar fotboll alltså mm. eh, Trea Byspall Tennis Det är lite, lite oväntat Oväntat högt för dig Ja oväntat Då Men... säger jag bara skål Tennis Oj det är du samma kiosk, kiosk vad var bror det på nej nej men det var mer bara kolla på några sporter så Nej, men det är inte så många sporter som jag, jag tycker så roligt att se längre det är liksom eh, två och du dövar inte inte jag heller nu nej två mm. badtennis mm. det är kul det är kul att se på mm. nummer två long golf. Mm. Jag såg att jag var med i bollsport och så började jag leta. Vad är det som irriterad? Att inte barngolf har med. Det mm. räknas inte som bollsport. Jo. Nej, inte i, i in Wikipedias lista. Det är ju boll med. Ja, jag tycker det är väldigt konstigt. Mm. Och etta. Ja. Given etta. Det har ju samma också. Det tror jag inte att jag. Du är den nämnt Aha. Handboll. Jaha. Fotboll. Amerikansk alltså. Ja jag såg socker på förra Jo, jag förstod det jag, jag tänkte, ska jag göra en lista över Inte ens nära <laughs> Och där, där hade nog Amerikansk fotboll kommit med mm -hmm. Paddel hade också kanske. Sen, sen fanns det ju Jag vet inte fan om Det finns ju en, en sport Som vår vän Pentty Utövade Han håller på med mycket konstiga grejer Han och in inte stan en söndagskär från Jordbro Och så kom han på och så gick för förbi Och så hon skylt. Man kanske skulle prova, prova på det här det Var det gratis Man kunde testa och dansa salsa Det är ingen bollar med det. Nej men tänk till tanken Bara liksom att, att gå förbi och så mm. Jaha, men man hade själv i stan en söndag mm. ja, Man kanske skulle mm. ja Det finns inte många som är så på minden Ja, kanske Jo men ännu inte han har hållit på med salsa. jag tror att han skulle ha gjort det då. i Ja, han skulle infall. skulle kunna få infall så tror jag. Jo, men Penti Jag en jag jag open mind. Jo, Penti gjorde det. Ja, det är coolt. Men, det dit jag tänkte komma, han var, <laughs> var en sport som han måste vara med. Han var en mer tränare också. Fast det var till för jobbigt, han pallade väl inte. Alltså hade inte så stora lungor. Helt allvarligt. UV-rugby. Under Undervattensrugby. <laughs> Okej. Okay. Ja, han är inte... Ingen drömsport. Lacrosse har vi inte nämnt. Nej, Lacrosse har vi en i familjen som har... Ja, men just som, det! ...som har de är... landslag. En till och med. Kom. En är det i, i Amsterdam. Ja. Lona av vi när de fick skuffa barn, barnen. Nej, hon slutade tidigare. Ah, okay. Men hon höll på höll på ganska oh. länge. Var mm. ja. du kolla på matcher? Alltså? Jo, men vi var ju nere när de spelade en i Amsterdam. Hur var det då? Hur sporten Jag har inte knappt sett en match. Jag. Det är, om du vet, det är jag som vet som hur det smetter som Hå, så tänker du på och så springer man och viftar med. Och det är liksom bara för att hålla bollen i själva ja. korgen Men hur får man. Man får väl inte slå så att man får ut det. det jo, man får. Alltså inte, inte hugga som en yx Nej men. Peter till. Ja, man får Peter till, den tror jag. Mm. Men jag såg, jag såg när männen spelade också där var det ju riktigt sten Det är ganska tuff sport. Ja, det tacklingar det då. Det. Men det jag, jag saknar för det var bara skott. De sköt uppifrån och ner. Ja. Så jag under av skott, liksom och ska draget med i handledet undra av skottet, liksom svinga ja. undra. Jag vet inte, det kanske man inte får. Ja. Men ja, okay. Alla okej. Jag lägger det var så trevligt. Så är biljard. Ja. Det nämndes inte på topp 10 heller Nej Och <laughs> av en anledning Den sporten fick vara glad att den inte fick nämna är att, att, att den nämndes nu Jag tror det var i några när jag kollade Så var en några som jag inte kände till Man säger som eh, Bålsporten Basse Spökbål Spökbål, det finns till och med en, en Dodgeball eh, Pilota, finns en sport Vad är det för något Det är Någonting med någon hand Ja, ja just det man slår, slår boll med handen. så här. Ja, det är något sån. Och jag tror att den svenska varianten är perk. Säkert. Ja, okay. Typ någonting. De är väl lite... Vattenpool är ju... Ja, men just det. Vattenpool låter ju egentligen roligare än det är. Uvrugg betyder det. Men... <laughs> just för kort det. men tänk att sitta på läktorn och kolla på uvrugg. Det måste ju, vara, måste ju vara ännu sämre... Jag tänker. Är tänker ja det är. eller men du hade tror jag var med med på, på Formel 1. Oh. Det kanske någon av lyssnarna skulle tycka är skitkul. Valle skulle jag tyckte. Ja men man får ju se dem man får se bilen mer men får ja, dem ja. Ja, ah, ja Och dyker man upp efter annan då är det liksom bara för att Formel en sacrifice. Men du du var var kunde inte dyka ner och se hela längd i vatten, under vatten som de var och... uh. Det heter en annan i frågan. Om då var under träning, lät den fråga om han var sjuk. Uh -huh. I det här fallet har inte börjat i den 2-3-4-5 minuter. Det är sport. Ja, bort. Det, det borde vara ett av det. Uuuh. Uh <laughs> Pajas bort. 50. Uh -huh. Men vad heter. Det? Har inte ett otal fotbollsspel många tatueringar med tanke på vilken låg smärttröskel ledarna har? Det är så fort ja. Har inte ett otal fotbollsspelare Många tatueringar Med tanke på vilken låg smärttröskel Flera av dem har Du menar att de filmas mycket? Mm Ja, ja. Men tatueringar kan de ha Ja Det måste ju göra Bromikronor ja. ja men du vet ju När tre kronor under isen Förlorar det Då känner du sig helt sargade Vilket är puckat Kallt Jo, men sen var det en, det var en som gick utanför ett fängelse för sådana fångar som drabbade på pollen. Och så skrek han utanför: Passa mig, jag är fri! <laughs> det låter som så här 91 grej. Det är svårt att ringa en mobil under en is och match. Det är så dålig teckning. Ja. Eller som den gången som du ropar. Kom jag ihåg den där? Ja. Kom på kommer ihåg det. Eller kommer ihåg? Jag har ett i-tryck. Eller som den gången du ropar. Domman, var är din hund? Hund, jag är ingen hund. Det borde alla blinda män ha. Efter alla skador ska isoker bundet byta namn till isokerförbandet. Låt som grannen. då? <laughs> Vad gjorde du? Bobblar när klotet fastnade. Han fick klart röna efter det. var fina priser i åkertureringen. Ja, segrarna fick en stor pokal. Vad smakar på det här Om du vill så jag kan jag köra ett par. Om du vill. Ja. Ja. Varför spelar du inte golf? Jag får inte för min fru. Four. Fick boblarna ut med pengar på bankomaten När kortet var spärrat. <går> det kan vara två till stor. Två till storens bränder Fantastiskt roligt. Du är ofta borsta Efter varje mål. Ja. Någon, det ofta på Borsta Hockey-spelen att händer. Efter var i mål. Vad är det i Norge? Jag heter aldrig på Norge, det är kanske gillar. Du, du gillar mer som, som gillar golf Golfspelen slog sig själv med putten Ja, han grinar illa Han var dålig Grinar ja, ja. Fan, så var tennisläraren var hård man kan, att han, att han, man kan säga att han är sträng Det var dåligt <laughs> Och så var det målvakten som alltid med mest dammsugen för att hålla målet rent det bra. Ja. Det är skillnaden mellan en bankerådare och en anfallande fotboll. Bankkroneren säger hit med pengarna, annars skjuter jag. säger hit med pengarna, annars skjuter jag inte. Mm. Tennisspelen spyrde på banan. Ja, han gjorde ett uppkast. Vad är för bil på golfbanan? Jo, ja, men det är en... Golfbil. Kedlac. <laughs> alltså. Vill du kommentera att matchen slutar 0-0 trots alla chanser? Vad finns att säga? Jag är helt modens. Vi får på spelet träna 10-12 pass i veckan. Tränar jag aldrig skott eller löpning? <laughs> går byxorna alltid två par byxor på sig. Om han skulle få hål in one. Mm. Hört efter fotbollsmatch. Vad blev ble resultatet? 0-0. Vad stod det i en Men det... Är inte det någon sann historia? Alltså, jag säga, ja, jag har... Det har man, man hört förut. Om, om det är något skröna. Ja. Fotbollsmatchen 0-0. Vad stod det på? Ja, han gittade 0-0. Ställ er i Q. Här ska spelas biljard. <laughs> det tog inte Och här, nu kommer, nu kommer kanske mina, mina favoriter. Mm. Och det har väl inte mycket med bollsport, mer med sport att göra. Ja. Vilken sportreporter har man helst med på förfest? Äh, äh, Kiserosbågen. Det alltså, var varianter honom. Mm. Vilken sportreporter bor i Skärvskogen? Bor. Nej. Christer Bildborg. <skratt> Det var lätt. Vilken sportreporter är ett väderfilmer? Eh, äh, Kester Christer... äh, Nej, han <skratt> har Nej, Christer <laughs> och Håll dig. Vi lyssnar bara där åt i lunta en väg. Nu drar du det sträcket. Ja Nej alltså det här, det här är ett bra rappt spännande avsnitt. Ska vi dra direkt rappt? Ja, vi håller på 25 minuter. Ja men det var rappt. Ja, ja ja, det, det händer mycket. Ja ja. Mm. Ska vi dra eh, nästa? Ja. Det är, är det sista lappen nu? Ja. Jag tror att det är det du, tror jag. Okay. Jag tog sista. Jag tog föran med Bålsporten. Det skulle vara jag, tror jag. Det, där. det känns som att det Ingen aning. Jo. Och lappen läser jag. Götlaborg! <laughs> oj, oj, oj! Oj, oj. Det kan bli en... kanske blir en Göteborgsvitt. Man har tur. Just Det är ju inte bräckt vatten va? ja, dräkt, det är här, det är dräkt, Stockholm. Ja. Ja. Ja. Nej, men alltså, det blir det det, blir, det blir bra, det blir är ett bra skojfrisk sko avslutning. Finns det många vinklar där. Har inte känts vi att prata om det förut. Okay. Ja, vi har väl haft i där vi hade Bohuslän och, och ja, där, där, det. Ja. ja, det. är säkert. Och det, det är precis som vi pratade just nu nyss om om Beatles mm. när vi hade avstängt att man återkommer alltid till Beatles och det är man återkommer alltid till Göteborg ja. med humor och lilla London. Ja, ja. Nej, det ser ut som att det blir en västkust, en fullmatad. Ja, en fullmatad det. avsnitt Det blir det. 295 man var ju det här. Mm. Ja. Vi närmar oss 300. Och det måste vi hinna för jul va? Ja, det borde vi Det måste vi göra. Vi får se hur vi hur vi firar. Då, då ska vi ett ordentligt firar. Ja, det blir, det blir ingen alkohol. Det blir, det blir en massa rin till kaffet. <laughs> Kanske vi <med> gäster. <laughs> Sacke. Görad hon. Nej men vi har ju Eko. vi har en fyling. Ja. ja. men det blir spännande. Ja, hej då. Ciao.